Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ussalatu wassalamu ala rasulna Muhammedin wa ala anihi wa sahbihi ajma'in. Allah nama uva rafal ndarojim, betim pritindim të fali kërkojim, në salab data dhe bekimit Allah uqafrimi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bifamilil në të imri shokët dhe jlada qendikin në rukë në drejt dhe rindid në fundë të kësaj bota të ndërru dhe të besimtar në javën e kaluar kemi filuar me të rejtu një sure prisureve të shkur të të kuranit të fundit në kuran mirë po me përmbajtje të thellë dhe shumë koptim plote fjallë është personen humeze ku Allahu Gjela Gjelal hu kërcënon me dënim të rëptë Ata të sëllët përqeshën të tjerët, i ofendojnë, i lendojnë të tjerët. Dhe Allah Gjallajajajë të thë, Uaj lun li kulli hume zetin lume zë. Mjerë për atë, Mjerë për atë i qëli i përqeshë dhe i ofendojnë të tjerët. A i qëli i ndië këtë metët të, metë të, të tjerëve. Fletë këshë për të tjerët, e kësë mëratë. Pase Allahu Gjellë me ula pas Kësaj Flet edhe për një cilësi tjetër të radhës Të këture njerëzve Të kësaj kategorie që Allahu Gjellë Gjellë i kërcënon Dhe u atërhejqë vëretjen Nga dënimi dhe mëshëm E cila është cilësia radhës Që Allahu e qërton në këtësura Pas qërtimit për përqeshja Dhe ofendim Allahu Gjellewala thot, Alledhi gjema'a malen o adedah, jehsebu enne malahu akhledah. Mirë për atë i cili përqesh dhe ofendon, i cili Alledhi gjema'a malen o adedah, i cili është i dhenë shumë pas grumbullimit dhe numrimit të pasurisë të ti allo flet për një silici të radhës të njerëzve të cilët të cilët nuk e kanë kuptuar rol në këtë botë të cilët nuk japin mundin me bu mirë mirë po për çështën të tjera të lëndojnë të tjera dhe krahas kësaj kanë një lakmi kanë një pangopsi ndaj bukurive dhe mirësive të kësaj bote ndërora zor pasuria është e lloj-llojshme laj pasuria nda gtia pasuria është bujësia pasuria në parat, ari, argjenti pasuri ekstra morale janë të lloj-llojshme laj dhe gjitha këto llojet e pasurisë në islam nuk janë të çortuara në esencë njëri me tjetrin kërku dhe me i posedu dhe me i shvizu. Mirë po, në qovë se njëri ju, dhe tëtë në kërkim të kësaj pasurije, e hum qëlimin e jetës, e hum njerëzin, verbohet dhe nuk ka tjetër sënim pas grumbullimit dhe pas shumëzimit e pasurisë nuk e ka për me shpenzu, nuk e ka për me ndihmu, nuk e ka për me kontribu, e ka thjesht për me grumbullu dhe me ukrenu me te. Ather kjo është e qëftume. Nga se pasurija në islam është mjetë, nuk është qëllim. është mjetë që me te arrijën disa qëllim me fisnikën dë njo. Si kur që edhe për mes pasuris njëri ju mund të bën edhe vejë për atyra të këqijatën. Përndaj, pasunia të ndrohu dozë çfarë do të thoj qoftë ajo në në islam e gjson një fërloj ë vëndi në një zonë neutrale as nuk është e qortuar gjithmonë pa as nuk është e lavdruar gjithmonë rrin në zonë neutrale varësisht si e përdor njerëzit dhe për çka e merr pastaj ja merr edhe gjykimin Në decapega mbi sallallahu aleyhi dhe selam shokëve të tij, e than një dhënje çuditshme që, që nuk i kishte mësuar mend dëgjuata nga Muhamedi aleyhi salatu wa salam. Çfartha Muhamedi aleyhi salatu wa salam? Tha ka pasur dëshirë që kët lugin ta kem plot pasuri. E u çuditën se pejgamberi nuk kishte asnjëre që si ambicie për pasuri. Madje zoti që ofronu nisi që t'ia pejgamberin mrat po nuk deshe, dirët jetë modest i apër me njerëz, e tërpëse kësoj radhe, pa e donë një lugi me pasurin, tha ef alubihi, ha këdha u ha këdha, bëri me dur, që t'ja bëj kështojt edhe kështojt t'a shpëndojt vazhdimisht, nga si i pa po do njerëz dvarë, fër skamnohet, shkret, e nuk ishte me që kam një ndihmo, e në këtë situatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëshironi një sasi të caktuar pasurisë, por jo për vete, jo për ta grumbulluar, por për ta shpërndarë për ta ndëmet të tjera të ato. Prandaj të, të. të ndërsa pasuria në esencën e Islamit e ka një lloj statusi neutral. E pastaj varësisht nga qëllimi, nga arsyezimi, nga përdorimi e merr edhe trajtimin e vetën. Edhe pse Allahu xhallahu alaihi nuk e ka qërtu njëri unë i cili kërkonë pasunin. Mi për pa e ka qërtu njëri unë i cili i nënshruajt pasunis, e adhuronë pasunin, bëtë rabë, isaj, e kjo është të kjeqe pas të efton. E këtu Allah për një këtë ujrë njërëzit se të cilët shikani dhe, dhe që faqë dëregje ka arrit, do të thotë, dashurija e tune për pasunin, e ledhijë gjemë amalen vë addeden. Aj i cili në vazhdimësi n Nuk ka të angazhim, nuk ka të, të projekt, nuk ka të shqetësim, nuk ka të, të rgalë, vetë çës me rrit sasinë numerike të pasionistave. Çka do të të ka e kthyrmë me me me me me, me, me kënaçin maksimale i dhënë shumë pas pasionist. Ajo është tek fundit mjet. Nëse ka një telefon e kthyr fortimë që soj mirë, që soj bukur. Nëse ka një kër sydën të jesën gjithëmonë, nësi ka do tesha gjithë të ikëshyra, nësi ka do pare, ka dhatë herin zhjën, më një një, mësë i kumë gjikapimisht, mësë jenë ma pak, mësë jenë ma shumë, vazhdimisht. Kajtë gale ati, kajtë prokupimit të është, në qëto që e ka e pa lape, kësë e dënjoja, gjënë me amalen, me mujtë me grumbullu, me mujtë me marë, uadë dëdë, edhe ngrumbullim, pas taj, vazhdimisht me, me me enumru, vazhdimesh me erut, me, me, me, me konzervu, me deponu, vëndikur. Njënë, Allah u Gjallohu ala që s'ka furnidusat, furnidusat në nësër. Përëndaj, Allah u Gjallohu qërtën njëri u njësili, të të thëtë, e ka verbu kërkimi pasunisë, e ka në verbu stolit e kësoj dunjoja, knasit bot, e kësoj botë, e ka në verbu nga qëlimit madhora, përëm. Ka njerë të të sëtë të nërë lezër, të thotë nuk, nuk gjejnë kohë për zotën e ty në, nuk ka kohë, nuk ka vakë për zotën e të, nuk ka kohë për familën e ti, nuk ka kohë për të afrimit e ti, kërejt kohë e ti është në kërkim dhe në grumbullim, oha. këtë Allah e qërtënë përë. Nëse i thuet, në që fillën në venin me shku, është një paneerë, oso është diqka, oso është një punë, me i herë, gjithë me gjendë punët, me i thunë, hëtë e fale gjymonë, s'këmë bakëta, hëtë e fale drejkën, nuk këmë bakëta, për që ka e të e grumbullu këta? Për? Sa njëri të në vëndë dhe ka grumbullu, kanë grumbullu, në fund as dhëtë përqinq në asaj që e ka grumbullu, se e ka shvizu, ka shku, e ka sarnë dojnë me thonë për dikën që sa o punu, o angazhu ta ma në bo një shpi shka japëta në regullë është me lonë njerë pas vete pas arzëve të ti, pëse jo po mësë me harru vetën që ka për mërë me vetë atje qëfar për mërë me vetë rëndaj pejganberi sa o sallem një dit i arë një dhurat i aprunin të kush një dele që i arë rësullë Allah për me e një dele e hanë me familjen tonë Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ajo ishte ajo llana, men edhe Shkodra e ka pak më do fukares, e kem do ku është tu si kam pun mirë donatos, jo në xhami do njerëz, s'kan mëngër, Shkodra që ajo ja, aty ne ka pak. E doli grua tij ajo ishte radhiyallahu taala ne më shprëndau, po kofsha nuk e shprëndau. Se kofsha ishte në pjesë që pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem pëlqente nga mish i deles ato. E vapi pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ojë, fal bonë madh, më thash për doja rasulullah, për këtë pjesë të kofshës, e dvolë e lash për ty." sa kretna paskelon vetë që t'na paskelon rason. Ato që ka horna këtu krye, ato që është prondana me të tjerë t'e morrëm me veti atje. E gjëm tek Allahu te barekuhuta. Andaj ato që donë me e marr me veti, apo, fshizoja ç'i duhet apo. Përdon atje ku Allahu ka thonë, shpërblen Allahu për të ta jap. Ndërsa ato që ka pa kuptim, pa korgjë, vetëm për më kënaqesh u zgjon, kënaqim ato u krye, mur fund ecjes ato. Prandaj Ajë që të, në vëzër, menonë se kjo bot është fundi, ajë, ajë normalë është që që që që që shumë në hongërë me pikëto, se fundë, po ajë që e dinë që është të morë udhë, si hanë krejtë senat, nësa që në të parë. Një njëri përshamë u njësë me shku për stamballë, o kështë të meshtë? Adë i ka mordë do parë për, për stamballë, atë, që ti ka me shku? A, a i harqit parë në Ferizaj Kret Unë alë ati aja, ko ka mirë që si t'afënë. Jo, jo, balë bal ati mirë, ka më hongë nështë atë në shku për i do këtë mirë, a me e mojë, që e të të kataj, se më vim parët dhe instampal po. po, si të ka me shku. Apo, se e ka një udhët gatë. E ajë që menanë, se në këtë dunja ka arë, tete vërri me shku, s'ka mojë, i hanë ke që a ka këtua jartë. Po ajë që, si nga musliman, e dimë se vërri, është të veç që ka pëhane, ku pëhane, që pa mërë me vetë, për, nëse dvynë, rrugë është e gata. Rrugë është e gata, në duhet. Përëndaj, Allah Gjellore ka qërtuar ati cili nuk në gupet. Ati cili krejt gale ati është në grumbullim. Nuk shalzë posë pasunisë. Gëzohet me pasunisë. Apo, danë për pasunisë. Respektanë për pasunisë. Nimanë për interesë. Nuk ketë i ka të letë dhe qëtu... Nëse kurse besentori me Zotin në vet, apo. Një. Pse kjo arshto sot? Për Zotin, apo. Pse se von kët punë për Zotin? Pse e dëm këtë për Zotin? Pse se dëm këtë për Zotin? A, na apoim shumë se na për Zotin? Eh, çu se ka dikush për Zotin krejt? A jeko për parën për këta? A jeko për pozitën këta? Konjo se e adhurojn pozitën. I bën ibadat, ai s'edh nuk i bjanë sinash i bëjmë thon se, çfarë? Po sejgjde në kërëve me qitë kërët në balë, balën në topë, nuk, nuk ka me që përë sejgjde. Sejgjde është edhe format shumë të atjera, që njerë, në mon, e të regon adhurimin e ti ndaj diçkafe që është i zemrë ati për të Allah-u Naruhu Tafun. Nuk është, nuk është e vërtej që istamin dhalen musliman më koni pasën, një ola zë njerën. A dini që pegamberi sallallahu al-sallem, I ka përzgjëzu do njerz me xhenet, pala to kanë gjallë ata, pishuk veti. Fillonin xhenet. I ka përzgjëzu, qoftë Allah i ka dhënë përzgjëzë se këy kë. e fitoj kë. Ë 10 pejtine me errë e ka përman. I ka përzgjëzu me xhenet, 10 pejtine. Shumica nga këta 10 kanë qenë në panik. Nuk ka problem kë më shkon në xhenet. Jo, nuk ka problem. Ma problemi është Don, çka? Gase dikush të vëzër Dikush të ndodhër, ka mundësi, ka mundësi, dhe më thonë, nuk ka shumë doraj, pasunin, pasunin dorës ka shumë, ama lakmin zemrë e ka të madha, lakmin e ka të madha. Dikush ka shumë dorë, ama se ka lakmin e madha në zemrë, pra në i sështë qështja me sa ka në dorë, po qështja me qka uli zemrë, Apo, me qka uli zemrë, e mundë me pasë shumë pasunin, me pas, edhe autoritet, edhe pozit, i pas zemën e ka të ditë me Allah në Gjallohala, si bojmë për shtypje kjampë, a ka dy kushtë nuk ka shumë, mirë pasën ha Allah, është i tëri i mbushën me lakmi Allah në rujtë autu. Përëndaj edhe, Allah në Gjalloha e ka qërtur këtë, e ledhi gjemë a malën, u a dedë, a i cili, me shkonë të gumbullu, edhe të nëmru. Një për shkacheve që kjojajtë ka zbritë, është rastë i një prej i dhujtarën meke, kë, së kjo surë e ka zbit meke tukon të pegamerës, më halap apo e gjiret. E ka qenë një e qojtër Ubej ibn i Khalef, pe armejgjëve matë najtë pegamerit a le i së ato sanë. Aja ka bo tërti me ari, edhe kja e pa lau pasoni. Mirë për fatë këtësisht, kjo mirësi që Allah ja ka bo, nuk e ka shtuja lau në madhuru apë, për kundra zi, është rëbelua dhe ma shumë. E k Domthon krosi e ka ofenduar pejgamberin e son e ka pambus pejgamberin alehissalatu sallam këniri natën pasurin orën në ndjeshta kasti javën u çun natën të ngji opat mirë ka opat beflerd opat mësoni 2 orë ti ka dolg xumi pitutë e ngjera vet na stop na stopo kanë lëzamer e lidhun me dunjë nuk lejon që pastaj me u kthy ka Allah xhelal xhelalihu këtë njerë loë qërtonë. Kujdesu, po, grëmbullam mledh, mirë po, jo duke mledh pasuni, mledh pasuni, e është përndon besimin, ato. jo, jo, jo. Jo duke mledh pasuni, e është përndon familjen, jo. Jo duke mledh pasuni, është përndon menen, jo, jo. Menen mledhe, familjen mledhe, besimin mledhe, pasuni është përndaje, përndaje, nga salau gjallë gjallë gjallë hu, e shumë të i shumë pas taj edhe në dunjohë dhe nahirat. Plës nësaj, Allah për mes e kënë njëri, më thonë që Allah për e qërtan që ka gëmbullu pasuninë edhe, edhe ka, e ka lakmohë edhe nuk është ngobë me tas njëhera, kënë njëri, më thonë, një ke hapë vetës e drejten, që përshkak të pasunisë, që ka një të nëzërë, përshkak të një pozite që e ka, një ke hapë të drejten, ço më endi veten në epërsin ndaj të tjerëve edhe me fojkë kaç për ta. Për sa Allah ka lidh, ai i cili mënençmon të tjerët dhe mbledh pasurinë. Pse ka lidh Allah mes dy javë po shkakse? Autoriteti i cili ka fitu, pasuria që ka fitu, ja një asht, njërës, e kanë në fardhet të tash menencu njerëz, mi për buz njerëz. Kushto e ka drejtë jo. Pse jim pozit të hap të drejtën as kush më me menencu, atëti që s'ka pozit ose s'ka por a e është njëri përmërëseshtë a ka e s'ka përë ka njerë dikush po e mërë një puntor edhe pagun edhe puntoria krympunen si dhe me të sirab një ja gjumë kështot e shtyna tje e, po. e, e qëka ka gole që ti ki a i s'ka Allah u gjëlle oale aty të ka sëpëru ma atë që ki si kurse e ka sëpëru atë me atë që s'ka përë përndaj përdo më honë që pasunia të rëzër autoriteti nëse nuk është nëse nuk është në nënbikëqyrën në e besimit ka mund si njëri unë me e bë që me kalu kufirin me qenë në kategorinat duhet që Allah Gjelleval i ka, ka qërtuat që Allah të barë këtar i ka kërsnu me atë që do të dhvijë më të utjatu edhe këtu kemi një dobitjet të radhas për fund se ka arko e zonit Një dobi se të në dobi teatrisë tonë tonë filozof, njerëzët në kësaj bote në mënyra të ndryshme i kuptonin gjërat ato. Në mënyra të ndryshme i kuptonin gjërat. Na kimisë kanë rrugë për të kuptuar flasur për krizat. Një për krizën më të madhe është se njerëzët ju përtjellin kupton ato. Kuptimet më ofshtell ato. Nuk diim tani kush është i drejtë, kush është i padrejtë, kush është i mirë, kush kjo, bagi razik, bagi është i keq. Ku përtjellin kuptimet kërbëng e rrezik, bëjë kriza është. Më sinjors. Edhe kët sura Allahu flet për disa njerëz që janë përmbys kuptimet e ty na ato. Te këta njerëz nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim njerësia, nuk ka kuptim bujaria, nuk ka kuptim mëshira, nuk ka kuptim solidariteti, nuk ka kuptim falje, nuk ka kuptim asgjë nga ajo që është njerëzore. Ka kuptim ajo që është materiali aja që prej këtë, qëja ka kuptim qëja nësë është, këjt i kaja e Allah hëtë, kella gabim e ki shumë këjt i kija dikush menon se ati që Allah i kaja posunit, edhe në Allahu ati që Allah i kaja pozit edhe në Allahu, e ato që Allah që si kaja pe ka sëpru, nuk edhe në Allahu kella, Allah po së që ashtu gabim e këni gabim e këni nuk matën gjërat me aspekte materiale të në lëzërëfët nuk matën gjërat gjërat matën me vlerëa nëse Allah gjëllë leha dikut jë ja kap dignitetin, turpin uh, mirësin, bujarin zëmërgjërësin, apo dinirësin shpirtnore jë ja kap që kërë pasunia që kërë të një njërit, që kejduhet njerit që ta Allahu e dan jë ja kapë besimin në ta jë ja kapë udhën e duhur që kërë është pasunia E mundësir, si ka mundësi, s'i këpë një që ka pikësoj bote. Pse ka mundësi. Pëse këpë atë shumë pegamberve. Për nëse Allah o dikut i ka donë pasoni. E vërtit, i këpë pozit, i këpë autoritet. Mirë po, s'ka dignitet, s'ka karakteru, s'ka njërzi, apo atëre, qëfar i mbedet të njeri më u krenua dhe mënu se ka? Në azhë gjëvë allar. Për ndaj, të, brozër, kësë ur në të rëgën se, Çfarë duhet më na bëu për shtypjen eve si njerëz, si muslimanë? Si ka duhet kërkojmë na? Dhe si duhet të silhemi përballë bukurive dhe stolive dhe kërkesave dhe klenacive të kësaj dhunjoje? Po duhet të punu. Duhet të angazhoj. Me pojmë jo me cin lakmiça, jo me cin pangopshum. Ju jo, açi kemi ndor na e jona mos na u pshhtypje. Gjithmonë me të bëu po shtypë ajo që është ndonë diku tjetër. Gjithaj ajëu huaja është më e mirë se jotja. Apo, jo. Kënaqimë me sofrën tonë. Kënaqimaj ç'e ke. Kënaqimaj Allahu ta ka dhënë. Do njëri me të jesh një më i pasur aftë. Nëse do me kërkushtim, kërkojë me rrugë të duhura, kërkojë më atë që Allahu ta ka lejuar, por asnjëherë në rrugë të ndaluara, asnjëherë me djersë të huaj, asnjëherë më atë që nuk ta ka, nga se nuk të bën në as dënyas na ajrat që të Allah i qërtëna. Ata të zëtë, nuk kursin mjetë, nuk kursin rrugë për grumbullim, për shumësim. Edhe në qëfë se kjo u kushton me, u kushton kjo me, ftyre, me familje, me tyre, Allah në ruajtë. Për në në rrugë, edhe në raport me vetën tonë, po edhe në raport me edukin në fmive tonë, që duhet shumë time të kujdesun. Shpeshe këni folë që, të kujdesin për edukim në fmive ton. Cëve njëri sot me pak mundësi që i ka, apo, nuk kujdeset për tesht në fmiz dhe ti. Gjithë njerës, me një herë, minimumin që e ka të parave, do mëja blë fmiz dhe qizme, apo, mëja blë një jakëne, mos me njëth, a që shto, normalisht këpun, normal për fmiz, mëja blë librat, mëja pëshur me, në regullë këpun, kujdes maksimal për Veshjen, prushqimin, e fëmjët, kënë regullë është. Milë posaj, apim kujdes për në bilën e vlerarë, me shpenzu dhe mu angazhu dhe mu përpik, me në bilë të ata, dashurin, respektin, apo, solidaritetin, bëmirësin, bujarin, guzimin, e shumë, e shumë vlerat tjera, turpin. Apo këto jenë të haruara, më rëndësish më vesh mirë, më rëndësish më pasë një telefonë mirë, më rëndësish më dalë më arë këtu më shetit, e këtu jenë prioritet e tjerat. Përndaj, mos në jenë nga me u përëmbys kuptime tonët. Për neve si vizimtar, prioritet është edukata fmive. Për neve është prioritet, morali t'yne, edukata e t'yne, besimi t'yne. Kjo është prioritet. Dhe për këtë duhet me shpenzu shumë. Edhe jo, jo pasunim me shpenzu, kohë me shpenzu, mod me shpenzu, më ullodhë Që emanetin që Allah në adha me qunë vend që është duhet të përë Edhe pasunia është emanet, edhe jetër është emanet Po edhe fmiti kimi emanet që për te këna mu pyyt për Allah Gjellë Gjellë Loha, për. për ndaj, këna mu pyyt për fmit ta Këna mu pyyt për familje tona Allah Allahu Gjallera thëtë, ''Va kifuhum, innehum mes'ulun.'' Ndalli! Nga sa ta kanë me dhonë logari, e dhëtë me lajka kër njësë rinjallën, Ndalli! Stop! E kërë një logari me dhonë njëherë, tani kërë njënjëtë. E në kuadët e logari dhe njësë, hynë, pasunia, Ku e ke fituar? Çuja ke fitu? Ku e ke shpenzuar? Fëmia janë aty apo? Jeta jote janë aty? A je gatshëm me të dhon llogari parë lajmuar? Allahu po e qorton atë çka nuk ka gale të tetë ndonjë, po çysh më grumbullu edhe çysh më këtu. Këtë Allahu po e qorton, nuk ke ne on ndonjë me grumbullu, nuk ke ne on këtë ndonjë veç mëuar këtu. E ke ne një rol këtë ndonjë, e ke ne një mision këtë ndonjë. Jemi njerëz, jemi të privilegjuar me mision të çartë këtë ndonjë të ndërtojmë këtë botë me atë që Allah në kamësuar, duke adrua Allah në të barë e kaotale, dhe duke i bërë mirë të tjerve. Kështë mision njën, dhe të mbetit kjo prioritet për neve e ju atë që Allah e qartan në këtësore. Përndë e Allah e qartaj atë që në nënçmën, atë që përbuz edhe Allah e qartaj të cili. Dhe më thonë, në djetë me përsi, në nënçmën dhe përbuz, së tjerë përshka k Pozito sie ka, do nuk ka të tërgale pas grumbullimit, pas shumzimit, pas numrimit të pasurisë, si pasojë e lakmisë dhe pa ngopjes, jo për shkak të shpërndarjes dhe bamirësisë. Allahu na pasuroft zemrat e besim. Dallona pasur nevet e fëmijë të tonë, familjet tona me edukat, me moral, me vlera. Dhe gjithashtu Allahu na pasuroft me mirësi të dunjës, aç so nuk na habit nga zoti që leuall dhe nga njerëzia. Na boft Allah të kovurun nga thirret, të ru na ruti Allah nga borçi, nga skamia, nga varfnia, na boft Allahu bemirës solidar dhe boft Allahu që në mesin ton mos ketë njëri i cili vuan për kafshat bukos ose për një grohi ose për çdo çoft që ne të tjerët të i gëzojmë me bollok alhamdulillah. Zoti është përrmendje me kaq thellë fon të karkuazonit. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun kesira.